Familia își face bugetul familial, ritual conjugal, din ce în ce mai frecvent, evident, cauza principală, presantă, inflația galopantă, imposibil de stăvilit. Da, cine s-a gândit la cetățeanul sărăcit? Draga mea, la ce mai putem renunța? Eu am renunțat la jurnal Eu la masajul săptămânal Eu m-am lăsat de fumat Și eu de coafat Nicio o băutură Fără carne de friptură Cărți de literatură Dă-o dracului de cultură Cum, fără cinema? Ce-a murit din asta cineva? Coșul zilnic la jumătate Economii la electricitate Renunțări în fiecare zi și cine știe ce o mai fi, dacă tot așa o mai ține, trebuie să renunțăm la viitoarele zine, ori la tine ori la mine.